וירא את כל כיכר הירדן ככולה משקה. לפני שחט אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים, בו אכה צוער. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויאכל עד סדום. ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד. וה' אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט מעמו, צנה עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה.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 ויבוא, וישב באלוני ממראה אשר בחברון, וייבן שם מזבח לה'.